Slobije stipendije. Poč mali najde to tebi. Slušaj. Oglasna ploča. Dobro poznati džingli, stara, stara emisija koja seže u daleku prošlost koju su još vodili naši stari kolege sa, sa sove. To je naša oglasna ploča koja ide utrkom na večer i donosi nekoliko poslova koji su možda evo, ovako imaju dobru satnicu za nas studente, a i nekoliko gajbica, što bi se rekao, gdje možda možete ispavati. Poslovi! Poslodavac Parking Team d.o.o. traži dva studentela ili dvije studentice kao radnik ili radnica u autopraonici. Mjesto rada je Rijeka, putni trošak dakle nije plaćen, a period rada na neodređeno. Datum početka 6. studenoga, što bi bio ponedjeljak, radno vrijeme po dogovoru, a nedjelja i blagdani su neradni. Cijena redovitog sata je 21 kuna, što je solidno, od vas se ne traži nikako iskustvo, jedino obavezna vozačka dozvola B kategorije. Eto, ako biste radili možda u autopravonici, zovete na 091 611 1051. Icom doo traži 10 studenta ili 10 studentica kao radili biste kao agent u call centru ali sa znanjem talenskog jezika rad na raznim projektima radu digitalnom marketingu i telemarketingu mjesto rada je Viškovo rijeka putni trošak je plaćen radili biste cijelu godinu počeli biste također u ponedjeljak 6. studenoga i radi se po dogovoru ili jutarnja ili popodnevna smjena cijena redovitog sata je 27 kuna to je sad već ona elitna satnica što bi se reklo, ako radite nediljom, čak i 50% više, blagdanom i noću također 50% više. Smještaj i topli obrok ništa, nije osigurano. Od vas se traži naravno znanje talijanskog jezika i osnove informatike. Ostale napomene poslodavac nema, a način i kontakt za prijavu mailom na erika.nejc eh, spojnica s rl.com. Stanovi. Imamo dva stana, moram priznati da nisu baš nešto jeftine, ali možda ako se pokrpate dvoje, troje unutra, sasvim solidno. Dakle, iznajemljaju se trosoban klasičan stan u centru grada na Školjiću. Stan je namješten, uredan i održavan. Veoma niske režije, mogućnost najma za jednu ili više osoba. Pogodan za studente. Za informacije nazovite, pošaljite SMS, Whatsapp ili Viber na 092 100. 5240, ali sam zaboravila jednu vrlo relevantnu informaciju, pa ću ponoviti broj, broj telefona. Dakle, cijena je 400 eura, ali budući da ima tri sobe, dakle, ako se možda podijeli na 3 ili četiri studente, ako, ako ćete po dvoje spavati u jednom krevetu, dakle, to se isplati 092 100 5240. Da, kaže Matija, dobro me pocijetila. Ipak zima dolazi, možda da se malo grijete i šta pa valja spaveti a, tako po dvoje. E, drugi stan iznajmljuje se u Šibenskoj ulici na turniču iznad ZTC-a, odnosno malo ispod osnovne škole Eugena Kumičića. Ovo je baš pravi Google Map. E, stan je veličine 63 kvadrata, koje čine tri spavače sobe. Jedna je s bračnim krevetom, a preostale dvije s krevetom za jednu osobu. Dnevni boravak plus kuhinja ostava kupaonica te toalete. Najemlina stana iznosi 3000 kuna te se u istom stanu te se u istom iznosu ispričano se traži i polog. Pričuva je uključena u cijenu najma, dakle mi preuzimamo taj trošak, ovo mi e, govori e, autor oglasa. Grijanje je predviđeno klima uređajem u dnevnom boravku, dok se u sobama nalaze mramorne termoploče kao dodatna ogrevna tijela, ovo mi se jako sviđa, ovaj poetički izraz ogrevna tijela. Balkoni francuskog tipa, kućni ljubimci su dozvoljeni, to mi se isto jako sviđa, nešto pet lover. I tako to, stani u selji odmah. Za upite i dodatne informacije zovete na 091-956-1154. To bi bilo to doglasne ploče Dva stana i dva posla Ako slučajno ste možda nešto primijetili Da biste se zainteresirali Ili želite da po novim broj Možete nam se uvijek javiti na one brojeve telefona Što smo napomenuli na početku Ili jednostavno na našoj Facebook stranici Ako sam bila prebrza, slobodno Osećajte se slobodno da nam se javite U nastavku sviramo, uživajte s nama u programu Radio Sobe Cimeri, stanovi, poslovi Uč mali neđa to o tebi, slušaj! Oglasna ploča.